Малкото приложение. 34-та лекция от учителя, държана на 18 юни 1924 г. София. Тайна молитва. Прочетоха се резюметата от темите Най-добрият начин за примирение и за кого грее слънцето? Прочетоха се няколко от темите, кой е първият поет. Думите имат смисъл толкова, доколкото те засягат живота. Не всички думи засягат живота. Представете си, че даден кръг изразява живота. Мислите ли? че всички капки, които падат върху един свят, имат влияние върху него? Сега вие трябва да мислите без да потвърждавате. Аз не искам да потвърждавате. Когато човек опита нещо, само тогава може да го потвърди. Значи, в даден случай, ние можем да опитаме само капки от водата, които влизат в състава на организма. Та и някой път може да ви се говори много в една беседа, но от цялата беседа само една дума може да ви ползва. Аз мога да ви кажа следното. Обичам ви, желая вашето добро, ще ви направя къща, ще ви дам пари, децата ви ще осигуря и така нататък. Мислите ли, че това ще повлияе върху вашия живот? Мислите ли, че ще станете по-добри? Не. Човешките обещания често стават една голяма спънка в живота. И колкото повече вие се вслушвате в обещанията на хората, толкова по-често ще се подхлъзвате. Ще бъде смешно, ако способният човек го убеждават съкласниците му, че е способен, че е първокласен ученик той сам трябва да знае това. Като седне да учи да решава задачите си и щом може да реши всичките задачи, той знае, че е способен. Хубаво, ако вие не можете да разрешите една задача на милосърдието правилно, ако не можете да разрешите една задача на търпението правилно, ако не можете да разрешите една задача на вярата правилно, ако не можете да разрешите една задача на надеждата правилно, питам ви тогава, в какво сети вашата способност? Ще кажете, аз не съм търпелив, но съм умен човек. Ум без търпение, това е колело без ос. Смешно е, като казва някой, че бил умен човек. Да, то е едно хубаво колело без ос. С това колело малките деца могат да се играят, да го търкалят както искат, да го пущат от който идея връх, да се движи и да пада надолу. Някой път и вас могат да ви търкалят като това колело. Дойде някой, почушне ви нещо като някой бръмбър, тури ви на това колело и вие цял ден се търкаляте от върховете надолу. Като срещнете голямо препятствие, катурните се и казвате, усещам се крайно неразположен. Това значи, че колелото е паднало и се е обърнало в хоризонтално положение. Аз казвам, това колело е без ос. Сега над преварването на учениците трябва да бъде в това да разрешават правилно задачите си. Вие ще кажете, ние сме разрешили много задачи. Не. В училището има програми, задачи, които трябва да разрешите. В първи клас се решават известни задачи. Във втори, други. В трети, четвърти, пети, шести, седми, осми пък, други. Като влезете в университета, и там също има задачи за разрешаване. Като излезете от университета, Чакат ви още по-сложни задачи. Например, ако ви дадат една задача да примирите двама души, как ще постъпите? Ще им поговорим? Добре, ще им поговорите, но как? Примирението почива на един математически закон. Трябва да разбирате примирението. То е велик закон. Трябва да разбирате положителните и отрицателните сили на живота. Най-първо, за да примирите двама души, трябва да отнемете от единия част от неговия мъжки принцип, от неговата сухота и да му придадете повече мекота. Само така може да ги примирите. За да примирите семето с почвата, трябва да направите почвата мека. Как ще примирите семето с почвата? като направите почвата мека. Почвата може да даде прием на семето само като стане мека. Та и ще може растението да извади от почвата необходимите сокове и при това да й даде нещо. Човек, като се примирява с себе си, работи по същия закон. Често човек трябва да примирява двете части на тялото си. Защо? Защото някой път човешкото е разделено на лява и дясна половина. Лявата страна не се подчинява на дясната. Има спор на клетките от лявото полушарие на мозъка с клетките от дясното полушарие на мозъка. Те цял ден спорят и не само спорят, но и воюват помежду си. Казвате, главата ми се наду. Как няма да се надуе? Ден, два, три продължава тази война. Надуе се главата ти, разбира се. И тогава природата ти прати някоя болест, за да те излекува. Като полежиш две-три недели, тази енергия се изразходва и ти ставаш много кротък. Казваш си, слава Богу, просветна нещо в ума ми. Какво значи това? Част от грубата енергия на мъжкия принцип се е трансформирала, нещо меко е дошло. Усещате, че малкото топлина е дошла в сърцето. Тази топлина именно произвежда мекотата. Светлината – това е силата, която също внася мекота. Тъмнината внася твърдост. Щом влезете в духовния свят и срещнете тъмнина – ако не разбирате законите, вие може да си щупите главата. Тъмнината, това е една твърда материя. Тя е толкова твърда, че даже напреднали духове, ако не спазват законите, изпитват противодействието ви. Той, впрочем, е казано мимоходом. Ние, като говорим за тъмнината, се отдалечаваме от въпроса. Тази сутрин, Една сестра, като чела последната беседа от първа серия, ме запита как да разбира Господа като условие и Господа като среда. Казва ми, това е много дълбока философия. Бог не е нито условие, нито среда. Той създава условието и средата и не може да бъде нито условие, нито среда. Той е извън средата и извън условията. В примера е турено, че трябва да познаваме Бога, тоест, трябва да знаем как Бог действа в тази среда. После, трябва да познаем Бога как действа в условията. Бог действа в средата по един начин, а в условията по друг начин. Там е казано, ако ние живеем в Бога, не можем да го познаваме, Тоест, ако ние искаме да бъдем като Бога, да живеем в Него, как ще го познаем? Чудни сте. Като живеете във вечността, какво ще познавате? Вечното се стреми да познаем малките работи, своите части. Бог се стреми да види съотношението между всичко това, което Той е създал. Ние се стремим да познаем онзи източник, от който сме излезли. Върху тия спорни въпроси много философи са дали 20-30 години от живота си за разрешението им. Като ги питаме какво са спечели казват, окаляхме само умовете си. Защо? Защото са питали как си е появило злото в света, има ли грях или не и така нататък. Някой казва, Бог навярно има недостатъци. Ти отде знаеш това? Значи, ти си над негота знаеш. Онзи, който съди, трябва да знае повече от този, когато съди. С каква мярка мериш да казваш, че у Бога има зло? Смешно е, когато мътната вода почне да преценява, доколко чистата вода е нечиста. Няма никаква философия тук. Следователно, в дадемия случай, само онова е разбрано, което човек може да възприеме, да асимилира в себе си. Допуснете, че вие сте едно благородно цвете в гората и се намирате между други не толкова благородни цветя. Вие, като растете, с тях ли ще се занимавате или с себе си? Сега вие си се занимавате с въпроса, защо Бог е турил магарешкият рън до вас? не. Трябва да благодарите, че сте именно между тия магарешки тръни. Те по своето естество са толкова благородни, колкото и вие. Магарешкият трън, някои отношения за вас, може да няма тия качества, които вие изисквате. По отношение на природата обаче, по отношение на службата, която извършват, те са на мястото си. Някои цитират един стих от апостол Павел, че Господ е направил някои съдове за почести, други за безчестие. Той констатира един факт. И вие нали правите същото? В едно гърне готвите, в друго турете помия. Питате, кое гърне е за предпочитане? И двете не са на мястото си. Чудни сте вие. Онова гърне за помията изваждате навън, казвате – такива хора, такива гърнета не искаме. Тогава трябва да се откажете и да ядете. Защо? Като ядете ще има и помия. С какво ще изхвърлите? С вашето чисто гърне Не, ще имате едно нечисто гърне. И много от вашите мисли и желания заемат мястото на такива гърнета, с които вие трябва да изхвърлите вашата помия. И казвате вие, тие мисли не ги искаме, тие желания не ги искаме. Казвам, да, в една къща се допуща само едно гарне за помия, но ако имате сто такива гарнета, вие вървите в кривия път. Едно гарне за помия и сто гърнета за чиста вода ви трябват. Такава е пропорцията. Щом обърнете процеса и вкъщи си имате 100 гърнета за помия, а едно за чиста вода, вие сте на крив път. Тогава, като се влезе в къщата ви, усеща се само воня. Такива хора наричаме лоши. Те навсякъде вонят. Те имат особено мнение за себе си, но отдалече вонят. Издават се. Казват ние извършваме една важна служба. Условията, при които сте поставени тази вечер, вие трябва да ги използвате още сега, а не утре. Тази вечер може да използвате много от тия условия. Когато се говори за известен принцип, мнози направят общо заключение. Например, общото заключение, че трябва да се любим, че Бог е любов, е вярно, но ако тази любов е едно велико, силно течение в света, като се пусне то във вашата градина, ще я разкопае, ще завлече всичката пръст и ще останат само камъните. Питам, тази любов каква полза е принесла на вашата градина? Никаква. Следователно, от тази велика любов ще отделите една много малка, слаба вадичка за вашата градина – Тък да като тече водата й, ще попива. В дадения случай, това е вашата любов. Вие казвате, ами голямата Божия любов. Че тази любов именно движи целия космос, слънцето, всички други слънца и планети. Ако вие не знаете да отделяте малката вадичка, как ще използвате това голямо течение? То ще помете всичко. Друго възражение. Казвате, любовта не е такава сила, която помита. Любовта не помита, когато не и се противиш, но когато и се противиш, тя всичко помита. В любовта има един важен закон. Тя абсолютно не търпи нечистота. Един от основните принципи на любовта е, че тя с първото свое проявление носи чистота в себе си. Има светии, които са живели 20 години осамотено, постили са, търсили са Господа, измъчвали са се, занимарявали са се, дрехите им са се окъсвали, бродясвали са, за нищо не са мислили, но в деня, в който са почувствали Божията любов, съживявали са се, очите им просветвали. Срествали си косите, измивали си краката тялото, веднага от тях се появявало чувство към хубавото и красивото. То и виждаме и в света. Всеки, който почувства любовта, веднага започва да се докарва. Купува си нова връзка, палто или друго нещо. Защо? Любовта е дошла. И в каквато и да е форма. Едно от качествата на любовта е абсолютната чистота. Като казвали на Давид, че детето му се е разболяло, той плакал, молил се за него. Но като умряло, той почувствал едно облегчение, разбрал, че е вървял по крив път. Станал, измил се и благодарил на Бога. Трябваше да умре това дете, за да изчисти греховете на баща си. Не си правете иллюзии, че нашите грехове може да се простят по друг начин. Казвате, Бог е любов. Да, но любовта обича чистотата. Ако Давид беше осъзнал своята погрешка, преди да дойде на Тан, той дете щеше да остане живо, но трябваше да дойде на Тан, да го мушне с стена. Давид каза, аз съм цар. Аз се разправям с тия работи. Аз съм законът, мога да правя каквото искам. Господ каза на Натан. Такъв ли е примерът, който ще даде този овчар, когато взех от стадото и направих цар? Отиде Натан да му говори, но не го стресна изведнъж. Той му каза. Царю, в един град имаше един богат човек с много овце, а друг сиромах, само с една овца. На богатия човек дойдоха гости. Той взял овцата на бедния човек и я закла. Какво трябва да се направи с този човек? Смъртно наказание за него, каза Давид. Ти си онзи човек. Когато дойде Господ, тъй ще каже и на вас. Ти си онзи човек, който си извършил пакост. Какво направи Давид? Коленичи плака дълго, и написа петия псалом. Изповяда се. Той е благородството на неговата душа. Сега мнозина от вас искате да станете ученици. Вие сте от много големите философи, от много големите грешници. Разбирате ли какво значи грешници? Грешници сте вие, като ме критикувате. Нито един няма право да ме критикува. Аз съм огледал за вас. Щом се занимавате с мене, Господ ще изкара всичките ви грехове навън. Знаете ли какво нещо е грях? Грях е да убиеш една душа. Аз бих желал някой от вас да излезе и да каже: Кога аз съм спрял в пътя му към Бога? Че дошла някоя сестра при мене, че стояла 2-3 часа повече от друга, що от това? Че една яла повече, а друга по-малко, що от това? На едната съм дал 10 круши, а на другата една. Що от това? Казвате, нали трябва да има равенство, братство? Чудна философия. Едната еде повече, другата по-малко. Нищо повече. Може да едете толкова, колкото искате. Казвате, каква е тая привилегия? Тук трябва да има ред и порядък. И я ми кажете... Де е порядъкът в света? Не, ще дойде Натан при вас, ще ви каже, ти си онзи човек. Натан иде всякога и когато дойде с остена си. Вие седите и си мислите, ние вървим по пътя. Този, който върви по пътя, трябва да върви светлина, ни вляво, ни вдясно. Той трябва да върви напред. Вие не трябва да се спирате при погрешките на другите хора. Видиш ли някоя погрешка у другите хора, радвай се, че я нямаш ти. Видиш ли у себе си някоя погрешка, радвай се пак, че можеш да я изправиш. Радвай се всякога и когато имаш погрешки и когато нямаш. В единия случай ще имаш едно упражнение. Да покажеш волята си, как ще изправиш един лош навик. Научил си се да пушиш щетюн, ще си кажеш, аз сега ще опитам волята си, няма да пуша. Като кажеш, че няма да пушиш, ще те притъмнее на очите, 20 пъти ще станеш, ще се разхождаш из стаята, ще пухтиш, слугината ще хокаш, жена си ще хокаш. Не, ще бъдеш тих, ще си кажеш и без тетюн мога. Вземи си едно кило череши вместо една цигара. Ама не си научен тъй. Ще се научиш. Нищо повече. С това ще си уекчи вашата воля. Или имате друг недостатък. Нетърпелив сте. Ще упражните волята си. Ще кажете. Ще бъда търпелив. Някой път някой иска да ви предизвика нещо. Ще се стегнеш в този случай, ще гледаш да победиш. Ако не можеш да издържиш, зарадвай се, кажи си. Втория път ще видя къде е неприятелят. Тъй три-четири пъти ще опитваш, докато вземеш надмощие. Всички недъзи, които имате, са дадени за да калят вашата воля. То и става по негативен начин. Положителният начин е друг. Да кажем, че ми дадат задача да изтърпя известна обида. Това е най-малкото, което мога да направя. Каже ми Господ, ще продадеш къщата си, с която си е осигурил жена си и децата си, и ще раздадеш всичкото на сиромасите. Къде се иска по-голяма воля да ти оплюе някой човек и да изтърпиш или да продадеш къщата си? Разбира се, във втория случай. Най-първо всички школи започват с негативната страна на живота. Вие не можете да дойдете до никоя добродетел, докато не обуздаете вашите недъзи. Не е лошо, че си кипнал, но трябва да си обоздаеш. Какво правят жените, когато кипне яденето? Или ще поместят тенжерата, или ще намалят огъня отдолу. Ще оставят само едно дървце. Хубаво, твоето горне е кипнало. Защо? Турил се отдолу 10 дървета. Извади 9 те, остави само едно. Водата в гърнето пак ще клокочи и жицето ще се свъри. Ще кажеш, слава Богу, всичко мина. Сега вие считате тия методи за прости. В окултната наука има методи, които струват много скъпо, но тия методи, които ви давам, са най-износните, най-практичните. Те са и проверени. Когато кипнете, ако ви дойде на ум за унази жена, кажете си, я ще постъпя по същия начин, ще извадя от огъня няколко дравца, ще оставя само едно дравце да гори. Този, който ти е обидел, той ти е предал известна енергия, а ти ще впрегнеш тази енергия, ще си свариш на нея жидцето. Имайте предвид, че всяка обида, която ви се нанася, внася нещо ново във вас. Обидите в сегашния живот внасят нещо много по-благородно в човешкото сърце, отколкото похвалите, защото похвалите стават от немайкъде. Онзи, който ви обижда, прави това с всичкото си сърце и гледа дали ще ви потека два реда сълзи. Онзи, който ви хвали, казва, няма какво да се прави, трябва да се похвали този човек. Затова обидите са по-силни, понеже се правят от сърце. Не е ли така? Когато се обиждате, сте по-горещи и като се върнете вкъщи, казвате, още 10 думи имаш да му кажа. Още трябваше да му говоря, за да си разбере. Когато се хвалите, казвате, малко го прекалих, но хайде от мен да мине. Следователно, уния думи, които влизат в нашия живот, трябва да имат смисъл. Той, което ви говоря тази вечер, искам да го запомните. В моята реч най-простите неща влияят. Може да ви говоря и по друг начин субстанциалното начало, трансценденталният мир, после мога да ви говоря за тангентите, за синусите и косинусите, за квадратурата на кръга, за питагоровата теорема, за триъгълниците и така нататък. Това са проблеми за бъдещия живот. Казват някой, че равностранният триъгълник от човека представлява едновременно единното действие на сърцето, на ума и на волята от човека. Констатирали ли сте вие това? Щом обикнеш някого и започнеш да мислиш как да го обичаш, ти разкривяваш цялата работа. Това именно в сегашния живот е невярно. Когато умът се намеси в работите на сърцето, равновесието се нарушава. Вие казвате, че за да любите умът, сърцето и волята, трябва да действат еднакво. Направете този опит при сегашните условия. Веднага любовта се разваля. Законът е верен. Ако създадете една хубава мисъл и турите повече чувство, пак ще развалите мисълта си. После, ако направите едно деяние и започнете да се критикувате, пак ще нарушите равновесието. Законът е следният. Остави мисълта да се прояви, както е в своята природа. Устави чувството да се прояви тъй, както е в сърцето. Остави твоята воля да действа тъй, както е нейното естество. Не си ти, който действаш в сърцето. В сърцето ти действа Бог, чрез своя дух. В ума ти действа Бог, чрез своята мисъл, във волята ти действа Божията воля. Следователно, оставете ги да се проявяват със своята истинска природа. Това значи равностранен трегълник, а не да нарисуваш един трегълник с равни страни. Пазете се в живота си, да не замязате на някой си философ, събиращ на антики, който, като намерил една много хубава стара статуя, дал е на слугата си да я изми от праха. Тя била от мрамор, затова слугата взел един камък и хубаво я е стъркал. Професорът, като я е погледнал, косата му настръхнала. И вие някой път сте такива философи, като този слуга. Казвате, аз ще се очистя. Знае как ще се очистите. Всичко, което Бог е написал, ще го махнете, ще го изтриете. Някой път, когато ставам лош за вас, то е за това, че съм видял някой, който е взел камък и търка. Казвам му, не може така, по този начин не се чисти. Хвърли долу камъка, нямаш право. Нищо повече. Но защо? Тук философия няма. Той нещо е писано от милиони години. Да го изтъркаш изведнъж, това е най-голямата глупост, най-голямото престъпление. Няма да го търкаш. То се чисти по особен начин. Как се чисти, аз ще ви кажа. Вие трябва да благодарите, че всичките нещастия в живота, това е Божествената ръка, която ви хваща в момента, когато разваляте нещо. Вие трябва да се радвате за това. Трябва да разбирате великата вътрешна философия на живота. Не разбирате ли това? Вие ще вървите по една наклонена плоскост. Страданията ще идват и ще се заминават. После ще идвате хиляди пъти на земята, но това няма да ви ползва. Мисля, че вие сте от тези ученици, които може да си ползвате сега. Всеки от вас ще държи този метод. Имайте предвид, че вие нямате много време да се играете. Вие вече сте на края на тази епоха. Каквото направите сега, направено ще бъде. Каквото изоставите сега, по друг начин ще го поправите. Той нека ви бъде в ума. Какъв е външният свят, за него не се грижете. Всички трябва да имате вяра, да знаете, че във вашия живот Бог действа. Той взема участие. Във вашия живот има и други същества заинтересовани, ваши братя, тъй, че в света не сте сами. Не тълкувайте нещата криво. И тъй, от всичко това искам само едно нещо да ви остане в ума. Кое трябва да остане? Бог да работи и ние да помагаме, работници да бъдем или казано другояче, да проявим в себе си най-хубавото, най-благородното, най-възвишеното, което можем да дадем в даден случай. Това значи да работи Бог в нас. Вземете тия мои думи тъй, както приемате слънчевите лъчи, както росните капки, които падат върху ви. Такова отношение имат те към вас. Ако можете да ги използвате, вие ще бъдете блажени. Ако ги тълкувате по друг начин, нищо няма да придобиете. Аз имам предвид растенето на вашите души, а вие не се спавайте от външните прояви на физическия свят. Много спънки може да се явят, но те имат съвсем друго естество. Бог е светлина в живота ни дайна молитва